Hej og velkommen til bogmærkets juleedition. Jeg hedder Katrine og jeg hedder Josephine. I dag er det den 8. december. Ja. Og det betyder, at vi skal læse det 8. kapitel op. Det er rigtigt. Og øh, i går så skete der jo det, at der kom sne. Og jeg har simpelthen lige siden haft øh, den der øh, Sneflokke kommer fremlende hen over. <tryk> Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Det er også en god sang, ja. Jamen, jeg er sådan... It's beginning to look a lot like Christmas. Oh. Fordi med den 8. december, så er vi også en tredjedel af vejen. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg tænker også lidt på den der... Jeg drømmer om en vild vinter. Det er også alle sammen helt vildt gode sange. Mm. Men jeg er helt vildt utålmodig for at finde ud af, om de skyder ud i dag. 8. december. Åh, mand. Du kan lige tro, der er kommet sne nu. Den ligger helt op til vinduerne. Ha! Brummer min bedste far inde i sit store, hvide skæg. Ha! Det er jo ingenting. Næh, søn ikke. Da jeg var dreng, der lå der sne. tider lå der sne til op over taget Som at vi klatre op gennem skorstenen For at komme ud Åh den Dengang kunne man tale om sne Jeg ser ud på snedriverne Kan man da ikke tale om sne nu far? spørger jeg <laughs> Jo Siger far. Lidt er der jo Og hvis du går ned til den stejle bakke bag brændehuset Så kan du sikkert trille et par store snebolte til en snemand Den er fin siger jeg, og så drøner jeg ud af døren med hunden Sofus under armen for der er nemlig det sager ved Sofus at han ikke kan lide sne forleden dag gemte den sig under min dyne, da den opdagede at det havde sned ja, hvad mener I? en hund, der ikke tør gå ud i sneen derfor tager jeg ham under armen og løber ned bag brændehuset og smider ham ned ad bakken for sådan en hund har godt af at lære at rulle sig lidt i sneen og så begyndte jeg at rulle en snibbold. Når man har en stor, lang bakke, skal man bare lave en snibbold og skubbe den ned ad bakken. Så ruller den hurtigere og hurtigere ned ad bakken, mens den bliver større og større. Åh, mand, det er nemt at trille snibbold store på den måde. Jeg suser bagefter ned ad bakken for at se, hvor stor snibold er blevet. Men hvad er nu det? Der ligger to store der dernede. Hvor i alverden er den anden mund kommet fra? Jeg kigger på den. Den ene er lidt underlig at se på, for den er ikke rund, ligesom andre snebolde, men nærmest lidt aflang og pølseagtig. Og ud af den ene ende af pølsebolten stikker der en dusk. En dusk, der ligner Sofus hale. Uha, tænker jeg, bliver lidt kold på maven. Måske er Sofus blevet kørt over af den store snebold. For hvordan skulle hans hale ellers kunne sidde fast i sneen? Så giver jeg mig til at trække halen. Skriger pølsebolden og går i tusind stykker, og ud kommer Sofus med et hyl. Sofus, siger jeg, og vil give ham en knusetur. Goddag, gamle hund. Men Sofus hører slet ikke, hvad jeg siger. Han farer hjem gennem sneen som en vedløbsbil. I grunden forstår jeg godt, at Sofus ikke bryder sig ret meget om sne. Og det er en skam for ham. For på den måde får han jo slet ikke set min snemand. Det var det 8. afsnit. Og Josephine du er jo lidt ligesom Sofus. Hej, det jo. synes jeg er helt vildt strengt, du siger. Vil du? Det er fordi, du kan heller ikke lide sne. Hva? Vil du... Han og at blive kastet ned af en bakke, og så blive til en pølsesnibold. Nej, selvfølgelig ikke. Nej, vel. Men, men han kunne heller ikke lige sne, før han blev til en pølsesnibold. Har, har du tænkt dig at kaste mig ud i sneen? Nej. For at jeg kan lære dig Man kunne godt hente en sne og kaste den ind på dig. Shit, mand. Vi kunne måske godt have et problem, <laughs> hvis du begynder at kaste sne på mig. Nej, indenfor. Fordi, så sagde vi bare, at det var drillnissen. Men du har lige sagt, at det er dig, der vil gøre det. Så jeg ved jo, det kan drille nissen. Oh ja. Så afslører jeg bare mig selv. Mm. Det var ikke så godt. Til gengæld var der jo en kælkebakke. Han kælgede så bare ikke på den. Det er rigtigt. Han lavede snimand med den. Ja. Og det er altså, man siger for få snemand i Danmark. Synes du? Mm. Jeg lavede en snemænd for et år siden, tror jeg. Det var heller ikke rigtig sne sidste år, vel? Nej, ikke Nej. sådan selve til jul. Mest efter jul. Jeg mist efter jul. Jeg kan faktisk også godt lide snemand. Hvad, hvad bruger du så som øjne og næse? Det er, hvad jeg lige har. Jeg tror, sidste gang, jeg lavede snemand, havde jeg en guldrod, som jeg kunne give den på som næse. Så stjal jeg min storebrors tørklæde og gav den på. Vi har også nogle gange haft nogle med gryder på hovedet. Ja. Jeg tror, som øjen brugte jeg sten, som sten. min jæse havde fundet. Okay, fair nok. Vi har... Hvad bruger du som øjen? Rosiner? De der alt små. Det almindelige mennesker, nej. vores bruger rosiner til mund, så sætter jeg dem sådan i en række. der kan man godt bruge sten. Du bruger ikke både sten til øjne og mund. Jo, man kan godt finde sådan nogle små. Hvad hvis sådan en grus? på så, hvis man skal kysse snemanden, så får man bare sådan en grus i munden. Hvis man kysser min snemand, så får man bare sådan en dejlig rosiner. god Man skal ikke kysse med dem. Det gør de da i den der sang. Snemanden froster og frikken. Men han smelter, da hun kysser ham. Men så har hun ham i en kop. Vil du give at have din kæreste i en kop? Det er da praktisk, så han kan komme med alle steder. Hvis det lige var en termokop, så var der låg på ham. Men prøv at tænke, hvis du så blev tørstig og kom til at drikke ham. Så ville jeg jo få en rosin i munden og være sådan, nej, det er min kæreste. Så vil jeg lige spytte ham ud igen. <laughs> Men så har du brugt en af hans mund. Mm, det er da okay. okay. Så kan jeg bare putte lidt mere i. Få tyndede Okay. Er der nogen af jer, der har haft en kæreste i, <laughs> I en kop? Måske en De kan også være i kopper, fordi de er så små. De er så små. Ligesom sådan nogle, nogle koppegrise. En t-kop-pæk? Ja. Den tror jeg ikke kan være en kop. Den hedder en ja, tekop. Ja. Men den er for stor til at være en kop. Den er så sød. Ja, ja. En lille det i en, en, en kop. en kop. <laughs> jeg kan vist lige tanken om nissen i koppen. Men du kan også godt lide sne. Yeah. Jeg, troede, jeg, jeg må nok være ærlig og sige, at jeg troede lige et øjeblik, at den anden øh, snebold, den var blevet lavet af Nisse Puck, fordi han også ville være med til at lave snemand. Ja. Yeah. Men tror du ikke, at Nisse Puck er for gammel til at lave snemand? Han er 170 år gammel. Nej, jeg tror faktisk, at lige præcis snemand det er noget, man ikke bliver for gammel til at lave. Også fordi børn er, altså, børn er slet ikke stærke nok til at løfte altså, den mellemstore der skal jo tre snebolde til, ikke? Ja. Der skal være en stor tykke en, som er nederst. Og så skal der være en mellemstor ja. i midten, ikke? Og børn kan ikke selv løfte den. Altså, så har de lavet en for lille snemand, hvis de kan. Det skal man have en voksen til. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Men så kan Nisse på jo heller ikke hjælpe. Tror du, han er stærk med? for Nisse er sygt stærk. No, okay. Han har lavet fodopret ja, til det er Til fugle. Nok. Megastærk. Og han fik Nisse. bilen til at starte. Men... Han har faktisk gjort nogle gode ting indtil videre. Han har bare ikke gjort så mange ting. Nej, men altså i det mindste har han ikke drillet, men han får jo også sin mad og sin varme øl. Ja. Så der er ingen grund til at drille. Endnu. Endnu. Har I lavet nogen snemænd og måske taget billeder af dem? Vi vil gerne sætte nogle billeder af nogle snemænd. Ja. Så lægger jeg et billede op af sidste gang, jeg lavede snemand. Jeg tror desværre ikke, jeg har noget billede. Det har jeg. Så sætter vi bogmærket her. Hvad